Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Verkostovapauteen podcast palaa taas äänialoille lyhyehkön hiljaiselon jäljiltä, tervetuloa siis jälleen mukaan. Tässä jaksossa haastattelen hakukoneoptimointialan varsinaista aatelista, sillä kanssani on keskustelemassa hakukonekeisari Ville Kinanen. Yrittäjähenkeä pursuava Ville perusti ensimmäisen yrityksensä insinööriopintojensa ohella jo 10 vuotta sitten, vuonna 2008. Vuotta myöhemmin mukaan tuli tablettien ja puhelimien suojakalvoja myyvä verkkokauppa. Näiden pistesten myötä hän huomasi näkyvyyden vaikuttavan merkittävästi varsinkin nettialan yritysten liiketoiminnalle. Ville tarjoaa yhdessä perustamansa yrityksen hakukonekeisari Oyn kanssa tuloksellista hakukoneoptimointia kasvua haluaville ja siihen kykeneville kotimaisille yrityksille. Päivitä siis hakukonetietämyksesi ajan tasalle kuuntelemalla tämä hyödyllistä informaatiota pursuava jakso. Moi Ville ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mites menee? Moikka ja kiitos paljon kutsusta. Erittäin hyvin menee, että tota, täällä, täällä Tampereella nyt vaihteeksi ollaan Noniin. paikan päällä. Mukava kuulla. Olinkin tuossa seuraavassa kysymyksessä tai itse asiassa ensimmäisessä kysymyksessä jo viittaamassa joen suuntaan, koska tällaista tietoa nettisivulta löysin, mutta hyvä, että tuli heti korjattua tämän. Eli verkosta Verkostovapauten podcastin kuuntelijoille heti tähän alkuun, että kuka sä oot ja mitä teet? Joo, eli... Ville Kinainen on, on mun nimi, ja, ja tota, mun pääbisnes tällä hetkellä on hakukoneoptimointia. Mä oon perustanut tämmöisen yrityksen kuin Hakukonekeisari, ja mulla itse siinä on yhtiökumppani, joka tällä hetkellä asuu Joensuussa. Ja oikeastaan se, mitä, mitä teen, niin jee saan yrityksiä, ja oon tällä hetkellä Suomen kärkipään hakukoneoptimoinnin ammattilaisia. No niin, se on loistava kuulla, että tuota, kuuntelijoille heti, heti tuli mukavasti tietoon se, että Alan ammattilaiset tai internetmarkkinointialan ammattilaiset ja, ja hyvä vieraskaarti sen kun jatkuu, eli, eli Ville tosiaan hakukone markkinointi ja hakukoneoptimointisektorilla toimii, eli jos olet kiinnostunut tällaisista teemoista, jotka liittyy hyvin niin tärkeänä osana tätä paikkariippumatonta yrittäjyyttä, niin, niin pysyy ihmeessä, ihmeessä kuulolla. Mutta tota, varmasti joku saattaisi nyt jo aavistellakin, että millä tavoin sun toimintulua ansaitset. Eli, eli pidetään nyt verkosta vapauten saplunasta kiinni. Eli, eli ansaitsetko se toimintulosi paikkariippumattomasti netin avulla, perinteisemmällä työllä, vaiko kenties näiden yhdistelmällä? No itse asiassa, no melkein voisi sanoa, että sataprosenttisesti paikkariippumattomasti, Ja sitten, siis totta kai tämä työ on täysin paikkariikkumatonta. Mutta sitten mulla tuossa vähän sivussa on pikkusen noita. Asuntosijoituksia, niin sit aina kun vuokralainen vaihtuu, niin sen verran on paikkaansidottu, että et tota, käy paikan päällä vähän katsasta kuka, kuka seuraavaksi otetaan vuokralaiseksi. No niin. sota... no, juu, mielenkiintoista kuulla, että saadaan myös tähän hakukoneoptimoinnin lisäksi myös vähän ehkä mahdollisesti toisenlaista näkökulmaa tota, niin kuin tähän tavallaan työskentelyyn ja, ja sun toimeentuloon tota, saplunoihin. Tota, haluatko sä kertoa ehkä vähän tarkemmin nyt tästä hakukonekeisarin toiminnasta ja sitten mahdollisesti voitaisiin sivuuttaa vähän sun muita liiketoimintoja, just, just kun mainitsit tästä asuntosijoittamisesta? Joo, sopii hyvin. Tota, no meillä siis hakukonekeisarin se ajatus siellä kaiken taustalla, että vaikka me nyt toteutetaan hakukoneoptimointia, niin se, se mikä meidän juttu on, niin me halutaan auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään ja sen lisäksi me halutaan nostaa suomalaisten yritysten digimarkkinointi maailman huipulle. Koska aina kun mä yrittäjien kanssa juttelen, niin jatkuvasti törmää siihen, että yrittäjyys on raskasta ja se on välillä ihan hanurista ja, ja tota, kaikki tämmöiset niin onnistumistarinat ja menestystarinat paikkariippumattomista yrittäjistä, että ne on ihan huuhaata ja tota, ja sitten vielä se, että kaiken tämän lisäksi suuret kansainväliset yritykset yrittää koko ajan vallata Suomen markkinoita, varsinkin näissä niin nettipalveluissa ja verkkokaupan puolella, niin me taistellaan sitä vastaan, että me nostetaan suomalaisten yritysten markkinointi uudelle tasolle. Ja pääsääntöisenä työkaluna meillä on ollut se hakukoneoptimointi. Että me yritetään tehdä kaikki muu maksettu mainonta turhaksi, että jos näyttää vain riittävän hyvin oikeilla sanoilla, niin sen pitäisi taata monen yrityksen menestys. Kyllä, aivan loistavasti kiteytetty. Ja varsinkin kun Suomeksi tätä podcastia tehdään ja, ja kuuntelija tota, kaarti koostuu nimenomaan kotimaisista ja suomalaisista ihmisistä, niin lämmittää mieltä kuulla tämä, että pidetään suomalaisten yrittäjien ja yritysten niin puolia, just koska se kilpailu on, kuten sanoit, niin hyvin globaalia vaikka toimittaisiin suomen kielellä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö ne ulkomaalaiset toimijat pääsisi lokalisoitumaan niin suomen markkinoille. Kyllä. Eli tässä oli vähän tässä tätä, tätä, tätä, tota, alustusta tota, niin kuin hakukoneen puolelta, niin olisiko sitten ehkä sun näitä muita liiketoimintoja, kun mainitsit tässä aluksi? Joo, siis tota, no se oikeastaan varmaan nämä muut liiketoiminnat, mitäs, olisinko mä viisi vai kuusi yritystä perustanut tässä oman, oman yrittäjähistoriani aikana, ja se lähti, lähti siitä, että mä perustin oman mainostoimiston, opiskelin silloin paperiinsinööriksi, että näinkin lähekkään olevat toimialat, mutta, mutta mua kiinnosti enemmän tämä netti, nettipuoli kuin sit perinteinen teollisuus Suomessa, ja sen jälkeen vähän tota 2009 vuosien jälkeen tehtiin verkkokauppaa ja oikeastaan siitä lähtien on ollut verkkokauppia sekä sitten muita verkkokauppoja, että on ollut joku neuvonantaja tai sitten ihan osakas verkkokaupoissa. Ja sitten kun pikkuhiljaa on oppinut sitä, että, että niin kuin, no okei, rahaa voi tehdä sekä palkkatyöllä että yrittämisellä, mutta sitten, että jos haluaa oikeasti vaurastua ja elää sitä paikkariippumatonta elämää, niin pitää se raha pystyä jollain säilyttää niin mulla se aika nopeasti tuli tuo tuli sijoittaminen kuvioihin, koska et silloinkin, kun mä menen nukkumaan, niin sitten olisi kiva, että joku tekisi töitä, ja mulle se on ollut niin mukavaa, että se raha tekee töitä edes, edes sen ajan, ja kävi, kävi tuossa 2012, kun ostin ensimmäisen asunnon, mihin muutin, niin aika nopeasti siinä huomasin, että tämä pankkineuvotteluthan meni aika hyvin, että täältähän saa rahaa vähän enemmänkin, ja ja sitä kautta sitten hyödynsin sitä ja ostin sijoitusasunnon. Ja siitä se oikeastaan vähän innostus sitten lähti. Ja, ja nyt tota me vaimonkaan tehdään sitä meillä on parisen parisenkymmentä sijoitusasuntoa. Että et, semmoinen kymmenen kunta molemmilla. Niin sitä pyöritetään tässä kaiken, kaiken sivussa. Kyllä. Koetko sä, että asuntosijoittaminen, niin se jotenkin joko tukee tätä sun niin kuin leipätyötä tai sit vastaavasti, niin viekö se mahdollisesti pois jotain, esimerkiksi just tätä paikkariippuvaisuutta, niin kuin se tuo siinä mukana, niin koetko sä jotenkin, että ne olisivat ristiriidassa vai tukeeko ne toisiaan? No siis sekä että, mä näen, että ainoat niin ristiriitasuudet on se, että sit, kun on näitä tiettyjä hetkiä, että, että jos taloyhtiössä sattuu joku isompi remontti, niin sitten on kiva olla niissä kokouksissa paikan päällä ja vähän kuulee ja antaa omia näkemyksiä niihin aiheisiin, tai toinen on, että, että sit jos vuokralainen vaihtuu, niin sit monesti mielellään olisi vähän tsekkaamassa sitä, että kuka sinne tulee. Mutta toisaalta meillä sitten nämä asunnot on vähän ympäri Suomea, ja, ja totta, mä olen itse siis Joensuusta kotoisin, ja vaimo on Kokkolasta, niin me aika hyvin reissataan ympäri Suomea, tässä kun käydään kotiseudulla, niin tavallaan silloin se tukee, tukee sitä paikkariippumattomuutta. Ja, ja oikeastaan sitten vielä niin päin, että mä näen sen itse sijoittamisen, sen bisnesmallin silleen, että, että asuntosijoittamisessa käytännössä, no siinä käytetään jonkun muun rahaa yleensä, eli pankin rahaa. Ja tarkoitus on luoda systeemi, joka tuottaa kuukausittaista kassavirtaa, eli sitä passiivista tuloa. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, niin se vuokralainen maksaa se asunnon sun puolesta pois. Niin tavallaan tämä niinku bisneslogiikkana mun mielestä tukee tosi hyvin ja auttaa ymmärtää sitä, miten, miten myös niin kuin nettibisneksissä, tai miten ne kannattaa suunnitella. Kyllä, allekirjoitan tuon täysin. Eli, eli tavallaan se passiivinen liiketoimintamalli on siellä taustalla. Eli tavallaan pyritään viemään se siitä oman ajan myymisestä siihen tavallaan tuotteistamisen suuntaan. Eli, eli sä myyt tavallaan jotain niin sanottua tuotetta, joka voi olla sit asunto- tai, tai hakukoneoptimointi tai joku vastaava. Eli välttämättä sun ei tarvitse aina fyysisesti olla tekemässä sitä hommaa. Eikö näin? Just näin, kyllä. Kyllä. Ja paljon hyviä tuota, periaatteita, että tuli mieleen heti kättelyssä Robert Kiosakin rikas isä, köy köyhä isä kirja. Onko tuttu? Joo, sanotaanko, että siltä herralta on muutama muukin kirja tullut luettua, <laughs> mutta toi ehkä, niin kuin, sanotaanko semmoisena, tota, jos on kiinnostunut rahasta, niin voisi vois melkein rinnastaa raamattuun sitä, että Hyvin ja yksinkertaisesti laitettu tosi tärkeitä oppeja sama, samoihin kansiin, että on tullut luettua muutamaan kertaan se. Kyllä, sama homma täällä päässä. Tota, nyt ehkä kun tässä vähän kirjaa otin jo haastattelun alkuvaiheessa mukaan, niin tota, löytyykö sitten vastaavasti hakukoneoptimointiin tai nettimarkkinointiin niin sulla jotain vastaavanlaista raamattua, ehkä kun tässä tituleerattiin. No siellä ei niin suoraan, että ehkä tuossa niin kuin... Rahan tekemisessä, niin siinä kun ne lainalaisuudet säilyy kuitenkin aika samanlaisina läpi historian, tai siis ne itse asiassa lainalaisuudet säilyy samoina, mutta siinä ehkä se muoto muuttuu, että nyt esimerkiksi kryptot kun on tullut, niin se on taas uusi tuote, millä voi niitä samoja juttuja tehdä, niin sitten taas hakukoneoptimointi, niin siellä, kiitos Googlen, niin nämä asiat muuttuu viikoittain tai kuukausittain, niin sitten siellä vähän vaihtelee ne, ne henkilöt tai lähteet, että ketkä on milläkin hetkellä, niin kuin, kenellä on paras tieto. Ja mun mielestä mä itse sovellan sitä, että mulla on kourallinen nettimarkkinoinnin tai hakukoneoptimoinnin huippuammattilaisia maailmalta, joita mä seuraan. Ja sitten mä vähän, niin kuin, kun ne aika monet antaa kommentteja samaan aiheeseen, niin mä muodostan niiden perusteella oman käsityksen. Ja sitten tietysti kun vähän suomia ja... Googlen hakukoneoptimointitiimi Suomessa ei ole välttämättä niin iso kuin englanninkielisissä markkinoissa, niin täällä saattaa osa asioista tulla vähän myöhemmin, niin sitten on tärkeää, että muodostetaan niin omaa mielikuvaa, miten tämä Suomessa tämä homma toimii tai suomen kielellä. Kyllä. Pystytkö vähän ehkä valaisemaan, että ketää tällaisia ulkomaalaisia nimiä seurailet hakukoneoptimointin markkinoilta ja ehkä mitä medioita kautta, kautta tuota heidän tekemisiä katselet? Joo, tota yksi semmonen, hän on vähän hidastanut kirjoittamistahtia, mutta mut aina kun julkaisee blogissa, eli hänen blogi on tämmönen kuin Viper Chill ja Glenn Alsop on henkilön nimi. Sieltä aina, aina pamahtaa neljästä kymmenen kertaa vuodessa semmonen, reilu 10 000 sanaa painavaa asiaa ja tosi syvällisesti analysoituja juttuja. Niin hän on yksi. Sitten tota toinen on tämmöinen Darrell Rosser, jolla on blogi nimeltä Lion Seal, ja se on ehdottomasti semmoiselle, jotka, jotka on tota, joko omistaa oman hakukoneoptimointifirman tai, tekee tai niin kun on verkkobisnekseen hyvin tiiviisti liittyy se hakukoneoptimointi, niin, niin si näistä kahdesta oikeastaan saa aika hyviä vinkkejä. Kyllä. Ja ehkä se on just hyväkin, että vähän tavallaan keskittää sitä, että aivan kuitenkaan liian niin kuin, laajalle sektorille ja sitä omaa huomiota, koska sittenhän siinä tulee ne ajankäytölliset ongelmat ja kaikki muut, muut tällaiset seikat vastaa, kun pitää kuitenkin sitä omaa bisnestä viedä eteen ja, ja elää myös elämää siinä ohella. Niin tota, aika, aika hyvä, jos saa esimerkiksi kahteen tällaiseen lähteeseen niin kuin, sidottua sen oman alan, alan niin kuin, tuntemuksen ja asiantuntemuksen seuraamisen, ja sit sitä kautta just pysyy kuitenkin kärryllä ja ehkä vähän jopa kriittisenä niin kun toinen toista kohtaa. kohta, ettei ihan kaikkea tietoa usko siltä yhdeltä ihmiseltä. Kyllä, just näin. Ja, ja se niin kun, ehkä jos jonkun opin tässä kohtaa voi jakaa, niin että et ei usko sokeasti vaikka olisi kuinka taitava tai kuinka paljon suoa edellä oleva henkilö. Tai siis totta kai, jos on sun oma coachi, niin sit sitä pitää uskoa sataprosenttisesti, mutta jos sä niin kun opiskelet uutta aihetta, niin se on aina hyvä katsoa muutama eri henkilö ja sitten muodostaa se oma näkemys ja lähteä testaamaan sitä. Koska sit, mä uskon, mä oon itse ainakin oppinut sillä tavalla kaikkea eniten, että mä en ole vaan niin kun, tavallaan mitä suomalainen koulumaailma opettaa. Että et, niin kuunnellaan, opettaa tehdään just niin, mutta se että et se ei välttämättä vie sua sen opettajan ohi. Mutta jos sä haluat päästä sen ohi, niin sitten pitää pystyä muodostamaan omaa mielikuva ja, ja testaa asioita. Juuri näin. Ja paras tapa on just nimenomaan, niin kuin sanoit, että ottaa, valitsee niitä muutamia niin todiste, toimivaksi todettuja malleja ja henkilöitä ja sitten tavallaan yhdistelee heidän osaamistaitojaan ja mallintaa siitä sit sitä omaa polkua. Ei ole missään nimessä kopiointia eikä mitään tällaista, vaan sitten tavallaan opit koko ajan sitä aihetta lisään ja pikkuhiljaa sä huomaat, että sä rupeatkin tavallaan just muodostamaan sitä omaa mielipidettä muiden ajatusten perusteella ja silloin se on niin sun juttu sitten loppujen lopuksi. Kyllä. Okei, tosi hieno ja, ja tosi hyvä vinkki just kuuntelijoille siitä, että miten, miten myös täällä nettimaailmassa ja ylipäätään elämässä ehkä kannattaa toimia ja, ja mistä voisi saada sitten hyvää niin vinkkiä siihen oman, oman suunnan löytämiseen. Mutta tota, hiukan ehkä sivutettiin just tätä, että millaisia myyttejä ja uskomuksia hakukoneoptimoista voisi olla ja varsinkin Google on aika iso tekijä, näin lievästi sanottuna tämän koko pisteksen takana, niin tota, olisiko sulla jakaa jotain myyttejä ja uskomuksia ylipäätään, että joita ihmiset saattaisi kuvitella tästä hakukoneoptimoinnin parista ja sitten ylipäätään siitä, että miten Google tätä ehkä voisi ohjata? Joo, siis no oikeastaan se, mihin, mitä varmaan moni ajattelee, on se, että tämä jollain tavalla tehdään jotain taikatemppuja tai sitten se on tosi hienoa rakettitiedettä, miten nämä asiat saadaan aikaisiksi ja Totta on se, että Googlella on yli 200 eri tekijää, mitkä vaikuttaa siihen hakukoneen näkyvyyteen, mutta niistä alle 10 on semmoista, mitkä vaikuttaa sen kaikkein suurimman osan. Eli mä jossain kuulin tämmöisen vertauksen, mikä mun mielestä sopii, sopii hakukoneoptimointia ja sopii tosi muu, moneen muuhunkin asiaan, että jos mietitään huippurheilijoita, vaikka otetaan jääkiekosta esimerkki, vaikka Teemu Selänne, niin ei sillä löydy repertuaarista, ei se ole niin ylivoimainen missään osa-alueessa, tai se ei osaa tehdä jotain hienompaa kikkaa kuin joku muu, vaan yleensä nämä niin ne tekevät niitä perusasioita paremmin kuin muut, ja siitä tulee se ero, että miksi ne niin loistaa. Niin sa sama hakukoneoptimoinnissa, että kun oppii tekemään ne perusasiat, tekee töitä niiden eteen ja tekee ne paremmin kuin moni muu, niin sitten se palkinto tulee sitä kautta. Tämä on Kyllä. yksi myytti ja toinen myytti ehkä liittyy siihen, että pitää olla koodari tai osaamista koodata tai, tai ymmärtää edes sitä koodia tosi hyvin. Et, et, koodaaminen on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Mä En itse osaa jotain osaa koodata, osaan, osaan tehdä nettisivut ja vähän muuttaa niitä, mutta en osaa minkäänlaista ohjelmointia. Eli Netti on täynnä niin paljon ilmaista materiaalia, missä on niin kuin paljon hyviä ohjeita, niin käytännössä seuraamalla vaan niitä steppejä tarvittaessa, jos sinne koodiin pitää jotain tehdä, niin käy katsoa mallista ja laittaa sinne väliin tarvittavat tekstit tai merkit, niin, niin sulla on riittävä osaaminen koodaamiseen sen jälkeen. Kyllä. Kuvailit aika hyvin myös meikäläisen koodaamistaitoja tässä, että, että vaikka nyt kun keskustellaan nettipisteksestä ja, ja, ja ylipäätään tästä, että miten koko homma toimii, niin ei yksinkertaisesti tarvitse osata kaikkia tehdä itse. Ja nimenomaan se, että, että nykyään nuo työkalut helpottaa niin paljon sitä niin kuin kotisivujen laittamista ja, ja kaikkea just koodimuokkaamista, että ei sun tarvitse käydä, käydä hirveitä kursseja sen, sen niin kuin osalta, että sun pitäisi uskaltaa mennä tekemään muutoksia nettisivuille. Kyllä. Ja itse asiassa hauska esimerkki, just tänä aamuna tota, mulle tuli mieleen, että mä haluaisin yhden ominaisuuden meidän nettisivuille, että tehtäisiin ne uusi työkalu, mikä helpottaisi, niin kuin, mitä me voitaisiin jakaa ja, ja ihmiset saisi niin hyötyä hakukoneoptimointiin sitä kautta, niin mä en yhtään osaa tai tiedä, miten se tehdään. Mä menin tänään Fiveriin ja kirjoitin kahdelle kooderille, pistin viestiä, että mitä tämä maksaisi ja, ja nyt odotellaan vastauksia. Todennäköisesti muutamalla kympillä tämä taas ratkeaa. Kyllä, ja toi on tosi hyvä sivusto just Fiverr, ja sitten sen ohjalla vielä Upwork, jos haluaa mahdollisesti jotain pidempiaikaista kumppanuutta löytää, niin, niin käytän kyllä itse molempia sivustoja lähes päivittäin, eli, eli tota, vähän samanlaista prosessia siellä Fiverrin suunnalla itselläkin menossa tällä hetkellä, eli, eli hyödyntää yksinkertaisesti osaavampia ihmisiä ja ulkoistaa semmoisia juttuja, joissa ehkä kokee, että se aika voisi olla arvokkaampaa tekemällä jotain toista, kun taas sitten joku toinen saattaa tehdä se mikro siitä sun käyttämästä ajasta. Juuri näin. Aivan loistavia pointteja ja kuuntelijat varmasti saavat jo paljon niin sanottuja kultamunia tästä keskustelusta osakseen. Eli tota, seuraavaksi voisikin vähän ehkä keskustella siitä, että miten sun mielestä kuuntelijat voisivat ehkä itse päästä alkuun niin kuin hakukoneoptimoinnin tai digitaalisen markkinoinnin osalta ylipäätään. Joo, no tuossa ehkä vähän sivuttiinkin sitä, että, että tota netti on... Täynnä tietoa ja, ja itse asiassa vaikka Google on, on tuota se suurin hakukone, niin YouTube sen rinnalla, että siellä mulla tulee oikeastaan päivittäin katsottua sieltä videoita, miten muut ihmiset näkee jonkun asian, niin, niin se on täynnä ohjeita, kannattaa niitä, niitä tota käydä läpi ja katsoa. Sen jälkeen kannattaa valita ne opettajat, jotka jonka tavallaan, vaikka et, et ehkä henkilökohtaisesti keskustelekaan niiden kanssa, niin jonka se puhetyyliä niin kemiat kohtaa. Eli sun on miellyttävä kuunnella ja ottaa oppia niiltä. Ja, ja tietysti semmoiset, joidenka niin opettamiseen sä uskot. Niin käytännössä noi pointit alkuun ja sen jälkeen, kun aloitat sen opiskelun, niin aloita myös samaan aikaan tekemään jotain. Et se, että et me kaikki lähdetään siitä samasta pisteestä siitä, että Kukaan meistä ei ole osannut nettimarkkinointia tai hakukoneoptimointia silloin, kun mä on synnytty. Harva osannut edes tehdä sitä alaasteikäisenä. Ja sitten jossain kohtaa, kun tämä asia tulee eteen, niin siitä innostuu ja aloittaa opiskelemaan. Niin mäkin mä itse asiassa vasta parikymppisenä, että noin kymmenen vuotta sitten innostun edes nettisivuihin liittyen, niin käytännössä tähän päivään mennessä, niin onko mä 200-300 eri nettisivua pystyttänyt? ja tehnyt niin hakukoneoptimointia, niin se vaan niin kuin käytännössä sen tekemisen kautta oppii paremmaksi koko ajan. Ja sitten ne valmentajat ja ne oppaat ja ne blogit, mitä seuraa, niin ne voi vähän nopeuttaa sitä sun prosessia, että sä kaikkia, kaikkia virheitä ja opi kaikkia kantapään kautta, vaan vähän päästä oikaisemaan siinä matkalla. Juuri näin. Eli tosi tällaisia universaalisia sääntöjä niin sanotusti just, että miten jonkin asian suhteen kannattaa toimia ja miten jonkin asian voi oppia oli se asia mikä tahansa, niin miten siitä pääsee parhaiten kärylle Eli käytännössä näitä Villen nikseja, niin niitä voi soveltaa ihan mihin tahansa niin osa-alueeseen, jonka haluaa hallita. Ja just se, että ei kannata hirveän kiireellä lähteä, että aika rauhaksi siihen omaan tahtiin sitten huomaa, että, että löytyykö sitä mielenkiintoa ehkä niin paljon, jolloin se sitten lähtee herkästi se nopeus ja vauhti kiihtymään, koska haluaa yksinkertaisesti vaan tutustua lisää siihen aiheeseen. Ja sitten lopulta ehkä siitä voi tehdä myös sit sitä bisnestä, eli se raha, ja se toimeentulo, niin se missään nimessä ei pidä olla se ensimmäinen kiihokema, se tulee sitten sen oman intohimon ja näiden mielenkiintojen jälkeen. Kyllä. Ja tuossa niin kuin sanoin, että mä oon nyt kymmenen vuotta tehnyt näitä juttuja, niin joku saattaa ajatella, että no ei mun kannata aloittaa, kun Suomessa on niin paljon tekijöitä, jotka on tehnyt pitkään. Niin mä voin sanoa rehellisesti sen, että ensimmäiset seitsemän vuotta mulla meni siihen, että mä etsin sitä oikotietä ja sitä, mistä saa nopeasti rahaa, mahdollisimman vähällä työllä. Ja se hetki, kun me perustettiin hakukonekeisari, niin siinä meillä se, ne arvot ajoi kaiken edelle. Eli se, että, että, tota, että me halutaan aidosti auttaa niitä yrityksiä, ja me uskotaan siihen, että mitä enemmän me pystytään auttaa te, niitä yrityksiä tekemään niistä menestystarinoita, niin sitä kautta se hyvä tulee myös meille, ja me saadaan se oma palkkio. Niin se loppujen lopuksi se munkin se... Aika, milloin mä olen mennyt eniten eteenpäin, niin mahtuu muutamaan vuoteen. Kyllä. Ja toi ihan kuin kuvailisit meikäläisen niin yrittäjyystaipaletta. Että tosiaan kymmenen vuotta tullut pyöriteltyä enemmän tai vähemmän peukaloita ja yrittänyt etsiä sitä tietä onneen. Ja lukenut varmaan niin kun, satoja kirjoja, tutustunut niin kun, ihan älyttömästi erilaisiin juttuihin. Ja sitten loppujen lopuksi se viisaus, niin sen voi typistää... Niin kun, tyyliin yhteen semmoisen keskipitkään kirjaan, jonka lukemalla niin sä tiedät kaiken tarvittavan, että miten tavallaan sitä pistestä kuuluu hoitaa ja ymmärrät sen, niin sen eettisen ja sen, sen puolen tavallaan siinä taustalla. Eli sitä oikotietä onneen ei kannata niin etsiä, sitä yksinkertaisesti ole. <laughs> eli, eli ehkä se paras vinkki siihen voisi olla se, että, että löytää niin jonkun henkilön ja mallintaa hänen niin taipalettaan siihen omaan elämään sopivaksi, niin ehkä jos siitä haluaa jonkun oikotien tavallaan löytää, niin se voisi olla sitten joku tällainen, mutta sun täytyy kuitenkin itse käydä se oma oppimiskurbi läpi ja tavallaan niin kuin sisäistää se asia, että ehkä siinä voisi olla vähän jotain tällaisia sivukanetteja. Kyllä, just toi, että, että kun mä uskon, että kaikki on kuullut tuon kertaa sen, että tees sitä mitä niin kuin tykkäät ja, ja tota, sitten se raha seuraa sitä tai menestys tai onnellisuus, mikä, mikä se onkaan, mutta se, että et sitten vasta kun sen oikeasti sisäistää, niin sit se on mahdollista, että se onnistuu. Ja, ja se, se niin kuin on se, mikä varmaan monilla ja sinulla niin ja mulla on vienyt sitä aikaa, että me on tiedetty ehkä se, mutta me ei ole vain sisäistetty sitä riittävä hyvin. Kyllä, juuri näin. Ja sitten tavallaan, että et oikeasti ottaa sen aikansa ja miettii sitä, että mikä se juttu on. Koska tuntui, että silloin kun aloitti voi tekemään ja, ja sitten tavallaan siihen niin teemaan liittyviä juttuja, niin se oli aina semmoinen yksi projekti kerrallaan ja siitä aloitettiin taas niin alusta. Eli, eli käytännössä niin jäi, jäi ehkä enemmän se niin itse liiketoimintalogiikka sieltä taustalta pois, vaan, vaan toimittiin vaan niin freelance pohjalta ja ajateltiin vaan niin keikkakerrallaan ja olla tyytyväisiä. Sitten jossain vaiheessa tulee joku semmoinen ehkä ulkoinen tai sisäinen tekijä, joka laukaisee sen, niin kuin, että sä lähdet ottaa sitä seuraava vaihetta haltuun. Eli sä mietit, että ei tämä voi olla tällaista niin kuin, tavalla, niin kuin, koko elämä, että haluaa viedä sen niin sanotusti pidemmälle ja sit rupeaa löytämään niitä aha-elämyksiä. Joilla se kestää ehkä seitsemän, kahdeksan vuotta, toisilla se voi kestää kuusi kuukautta. Ja, ja, tai siltä väliltä ehkä pidempäänkin ei voi tietää, mutta mut se tulee ennemmin tai myöhemmin todennäköisesti jokaiselle, jos, jos osaa vain etsiä ja, ja, ja niin kuin, tavallaan yrittää löytää sitä ratkaisua. Varmasti just noin. Tosi hyviä, hyviä pointteja kyllä kaikin puolin. Tota, tässä on nyt puhuttu aika paljon, paljon tällaista ehkä vähän niin kuin osittain myös abstrakti, abstraktimmasta ja, ja vähän teoreettisemmasta niin näkökulmasta, niin, niin olisiko jotain ehkä käytännön vinkkejä, yrittäjille, paikkariippumattomille yrittäjille antaa, joilla olisi ehkä se kotisivu pystyssä ja, ja ehkä ei haluaisi, tai ei ole mahdollista sijoittaa sitä mainostusbudjettia ihan älyttömästi vielä, vaikka se olisi järkevää, niin joku muutama konkreettinen tärppi ja vinkki siihen, että miten saisi niinku parannettua omalla sivustolla. Joo, hyvä kun ohjaat mua siihen suuntaan, että en, en kiertele kauniisti ja puhun vaan teoriassa, mutta, mutta tota, nyt Tyylisti tulee muuta. sama itsekin. Joo. Tota, nyt tulee oikeasti muutama, muutama semmoinen todella kovan luokan vinkki. Nämä ei ole taas mitään rakettitiedettä, niin kuin ei hakukoneoptimointi ole, mutta ensimmäinen steppi, että kun sulla on ne nettisivut ja sulla on aihepiiri tiedossa, mistä sä haluat saada asiakkaita tai kävijöitä sivuille, niin etsi vaikka, vaikka tota Google AdWordsissa, jos sinne tekee mainostilin, siellä on avainsana työkalu. Ja toinen vastaava työkalu on semmoinen, oliko se K2V Finder, niin kuin keywordfinder.com, niin sinne laitat jonkun sen aihepiirin hakusanaan, niin ne alkaa antaa muita vastaavia, muita siihen liittyviä hakusanoja. Eli ensimmäinen vaihe on se, että tehdään hakusana analyysi. Sillä me pystytään näkemään, että okei, noilla tietyillä hakusanoilla haetaan ton verran kuukausittain, tai on niinku kuukausittaisia hakuja. Niin sitten me tiedetään, että millä hakusanalla meidän sivut kannattaa näkyä. Koska sillä on iso ero, että haetaanko sillä sataa vai kymmenen kertaa kuukaudessa. Totta kai me halutaan ne kävijät, jotka... Tämä on sanonut paljon kävijöitä. Niin sitten kun tämä analyysi on selvä, sulla voi olla vaikka kymmenestä 10 sataan eri hakusanaa, mitkä olet löytänyt. Niin laita vaikka ne Exceliin tai johonkin taulukko-ohjelmaan ja laita jokaisen hakusanan perään. Se alasivu sun nettisivulta, että minkä pitäisi näkyä sillä tietyllä hakusanalla. Eli jokaiseen hakusanaan liittyy aina joku alasivu. Ja tämä vaihe kun on tehty, niin sitten sulla on periaatteessa jokaiselle alasivulle tai etusivulle, sulla on nippu hakusanoja. Ja sitten varmista, että sä oot kirjoittanut sisältöä jokaiseen hakusanaan liittyen. Et ne tärkeimmät hakusanat, missä on isoin hakumäärä, kannattaa sisällyttää niihin otsikoihin ja tehdä ehkä niin oma kappale tai osio niistä. Ja sitten niitä, missä on muutama kymmenen hakua, niin se riittää, että se on mainittu sillä tekstissä. Niin käytännössä tämä ei vaadi minkäänlaisia investointeja, mutta tällä saa aika paljon tuloksia pelkästään jo tällä asialla. Kyllä, ja jos sen verran otan kiinni tähän, niin tavallaan sitten kun on tehnyt tämän ajattelutyön ja, ja tuon niin tärkeimmän osion, eli sulla on tavallaan ne langat omissa käsissään, niin sitten sä voit ehkä sieltä löytää tuosta kokonaiskonseptista niitä tiettyjä osa-alueita, joita voisi tulkoistaa niin eteenpäin, esimerkiksi just se sisällön kirjoittaminen niillä tietyillä hakusanoilla. Eli, eli silloin sä voit ehkä sit niin jakaa sitä omaa että ettei sitten sitten kirjoittaa välttämättä. Kymmenkunta eri artikkeleja jostain aiheesta, josta joku muukin voi tietää aika paljon, niin sitten sä pystyt sitten niin mahdollisesti jakamaan sitä omaa aikaa ja tehostamaan sitä eteenpäin. Just näin. Ja just toi, että, että moni asia, mitä, mitä tota, nettiin kirjoitetaan, niin siihen saa riittävän tiedon ihan sillä, että sä käytät 15 minuuttia, googlaat ja katot muita sivuja, käytät 15 minuuttia opiskelu ja kirjoitat puoli tuntia sitä artikkelia niin käytännössä tuon ulkoista, ulkoistaa, niin sä maksat 45 minuutin työstä. Kyllä. Oliko jotain, joku toinen, ehkä tällainen kuuntelijat, meikäläinen, mukaan lukijani odottaa sormet syyhyen ja korvat killuen täällä, että olisiko joku toinen vikki vielä tulossa? <laughs> no siis tämä ehkä menee vähän astetta vaikeammaksi kuin toi, ja, ja tota, mikä, siis, se mikä meidän testien ja monen... Uh, uh, niin kuin maailman huippuammattilaisen mukaan on se, jos pitäisi yksi asia, mikä vaikuttaa eniten hakukoneen näkyvyyteen, yksi yksittäinen tekijä, niin se on, että minkä verran sulle johtaa erilaisilta sivuilta linkkejä sun omiin sivuihin. Niin tota, tämä on se, se tavallaan, mikä on se tehokkain, mutta samaan aikaan vaikein asia toteuttaa. Ja, ja tuohon kannattaa miettiä, että onko, onko sun alalla niin muita toimijoita, jotka ei kilpaile sunkaan, mutta te voisitte tehdä yhteistyötä, just vierasblokkaaminen on tosi suosittua. Sitten tietysti silläkin on jotain hyötyä, että kun käy kommentoimassa blogia, ja siihen nimimerkin yhteyteen laittaa, laittaa tuota nettisivun osoitteen, niin sillä kautta sä saat linkin omille sivuille. Mutta tässä pitää muistaa just se, että, että mitä helpompi se linkki on tehdä, että jos sä käyt lisäämässä sen Tuota, teet Facebook-sivu ja kirjoitat siihen Facebook-sivuun, että tässä on tämä minun nettisivuosoite, niin sen tehottomampaa se on. Yleensä koska kaikki pystyy sitä samaa tekemään. Eli semmoiset linkit, mitkä sä saat jostain laadukkaasta blogista, sä pääset antaa jonkun kommentin jonkun blogikirjoitukseen tai kirjoittaa ihan vieras blogiin ja sen yhteydessä siinä mainitaan, että kirjoittaja on ja tuota, tai kirjoittajan nettisivut on tämä ja tämä. Niin semmoisilla linkeillä on eniten arvoa. Ja sitten osa ainakin suomalaisista alan toimijoista, me, me niin mukaan lukien, niin me tarjotaan tietysti, meillä on oma iso nettisivuverkosto, jolla me, me niin pystytään rakentamaan itse niitä linkkejä meidän asiakkaiden sivuille. Et me juuri niin kuin Mikko sanoi että et tilataan, tilataan ne tekstit, ja sitten meillä on täys valta, valta tota linkittää niitä, mihin me halutaan. niin Me tietysti ollaan, kun me tehdään tota isommassa mittakaavassa, niin rakennettu se koko systeemisen ympärille. Mutta jos sulla on tuota, vain yksi sivu tai muutama sivu, niin ehkä semmoinen kontaktoiminen ja yrität luoda suhteita eri saman alan toimijoihin ja yrität löytää semmoisen väylän, mikä, missä te ette kilpaile keskenään ja sitä kautta kauniisti ehdottaa sen linkin lisäämistä heidän sivuilleen. Voit tietysti vasta palveluksi tarjota sama, samaa niin kuin heille päin. Kyllä, kyllä. Tosi, tosi hyviä tärkeitä, tärppejä, ja tärkeitä tärpeä ja oikeastaan Nämä pelkästään nämä Villen jakamat muutamat vinkit, niin nehän kattaa jo käytännössä hakukoneoptimoinnin ja hakukonemarkkinoinnin kentän aika laajalti. Eli kuten tässä on tullut mainittua muutamaankin otteeseen, niin tämä ei ole että se vaatii jonkun verran paneutumista, osaamista ja sitten, niin kuin ennen kaikkea sitä, että ei lähdetä ottaa sitä helpointa reittiä, vaan mennään siitä pikkasen pidemmälle ja sitten, nähdään hiukan sitä vaivaa, niin kuin just linkityksenkin suhteen, että se helpoin linkki, niin tavallaan kaikki tekee sitä, jos ajatellaan nyt näin. Ja sitten kun sä meetkin siitä stepin eteenpäin, niin siitähän tippuu jo, sanotaan, että puolet tippuu pois siinä kohtaa kyydistä, että ei jaksa enää, enää niin panostaa enempää. Sitten jos vielä jaksat hiukan kiristää ruuvia tota, kireemmälle, niin sä huomaatkin, että sit ruvetaan olemaan sillä levelillä, jossa niitä tuloksia oikeasti tehdään. Kyllä. Juuri näin. Tosi hyviä vinkkejä. Suosittelen ehdottomasti kuuntelijoille tuota, ottamaan, ottamaan tota noin, niin joko neuvosta Villeen ja lähtemään toteuttamaan tai sitten niin ehkä kääntymään ammattilaisen asiantuntijan puoleen, jotta tällaisia tuloksia saisi sinne oman liiketoiminnan pariin. Mut tota, mistä sä Ville Kinanen, nautit elämässäsi eniten juuri nyt? Jo, nyt nyt tota, mä tää on hauska, kun olen kuunnellut näitä podcasteja. Tämä on, on hyvä kysymys ja mua alkoi itse naurattaa. Naurattaa se, että me tuossa oltiin just kolme viikkoa Maiamissa ja nyt, nyt tultiin Suomeen ja ollaan päätetty, että nyt vaikka ollaan kuinka paikka niin nyt tehdään töitä ihan koto Suomesta, niin kaksi asiaa, mistä mä nautin, niin on työntekoa, että saa rauhassa tehdä niin kuin, tuota, omassa, omassa kotonaan sen määrän töitä kun haluaa. Ja toinen asia tuota, Vaimolla on tämmöinen blogi kuin businessnainen.com ja hänet on nyt mainittu. Muutamassa mediassa, menaisissa ja, ja Ilta-Sanomissa, niin on ollut tosi hienoa seurata ylpeänä vierestä, kuinka hänen business menee eteenpäin. Eli toinen asia, mistä nautin, niin vaimon menestyksestä yrittäjänä. Kyllä, tosi. Kauniisti sanottu. Ja just se, että se jaettu ilon ja onnellisuus, niin nehän on niitä parhaimpia iloja. Että vaikka sitä yksin omasta menestyksestä ja, ja muusta nautti, niin se on aina mukavampaa jaettuna, oli mikä asia tahansa. Joo, kyllä. Se taitaa kuulua sitten avioliittoon, eikö näin. <laughs> Joo, mä, niin, toi, toi kuulosti siltä tuo sun kommentti, että et ehkä suomalaiset ei ole kaikkein parhaita siinä, että nautitaan muiden menestyksestä, niin ehkä siinä on, on perää, että se, se kuuluu vähän avioliittoon. Mutta, mutta mä itse niin siis, on tosi, tosi hieno aina kuulla, kun suomalaiset tai ihan kuka vaan menestyy, koska mä ajattelen aina niin, että vaikka joku menestys ihan sillä samalla alalla kuin minä itse, niin mä kuitenkin voin päättää tasan tarkkaan, mitä mä teen ja päättää sen oman menestymisen, että et, niin jos haluan menestyä, niin se on mahdollista, eli mun ei tarvitse olla kateellinen muiden menestyksestä. Niin Tämä ehkä niin toivoisi, että tämmöinen ajatusmalli leviäisi vähän laajemminkin, ja mun mielestä nyt nuoret ihmiset Suomessa on paljon avoimempia tälle ja, ja niin oikeasti iloitsee muiden menestymisestä. Kyllä, tosi... Tärkeä pointti oikeastaan ja tosi hyvä, että nostit se esille, koska ehkä pelkästään se ajattelutapa, että sä ajattelet, että joku muu toimii vähän samalla sektorilla kuin sinä ja hän menestyy, niin pelkästään se, että sä ajattelet siitä niin, että, että, että voi, voi hitsi, että kun se onnistuu, että miksi se mä onnistu, että, että voi kumpa mä onnistuisin siis sen sijaan, että hän, niin tota, pelkästään tällainen niin se voi olla tosi niin kuin, tuhoavaa sille sun koko bisnekselle, Eli sun täytyy niin saada, saada tota, ollaan puhuttu paljon näistä teoriasta, niin se täytyy saada kohdilleen, jotta se menestyksekäs business ja sen tekeminen, niin se on mahdollista muutenkin, mutta tavallaan se voi tulla jopa helpommin lainausmerkeissä, kun sä ajattelet sen positiivisesti ja levität sitä ympärille tavallaan siinä sun, sun, sun alallas, etkä, etkä ole kateellinen niin toisen, toisen tota, onnistumisesta. Se, se on just näin. Tosi hyviä pointteja. Onko sinulla tota, Ville niin tehtynä suunnitelmia niin kuin lyhyemmällä aikavälillä ja sitten ehkä vähän pidemmällä, että puhutaan tästä niin sanotusta yhden vuoden ja viiden vuoden aikaikkunoista? Joo, tota, no yhden vuoden aikaikkuna on aika selvä. Että mulla on tarkoitus, että me, me yhtiökumppanin kanssa kasvatetaan hakukonekeisari semmoiseen malliin, että mä itse voin käyttää enemmän aikaa kouluttamiseen ja sitä, että mä voin jakaa tätä mun, mun tietoa, minkä mä oon tähän mennessä saanut, niin mä monelle Suomessa ja suomen kielellä. Niin Tämä on semmoinen, koska mä tuntuu, että mä innostun joka kerran, niin kuin nyt tässäkin podcastissa, niin mä koko ajan innostun enemmän ja enemmän, kun mä saan kertoa ja antaa vinkkejä. Kun mä tiedän, että kun joku yksi prosentti niistä kuulijoista ottaa sen ja vie käytäntöön, niin sitten hänellä muuttuu se tekeminen ja, ja on lähempänä sitä menestystä ja, ja niitä omia tavoitteita, niin tämä on mun yhden vuoden tavoite, että mä haluan pystyä käyttämään enemmän aikaa kouluttamiseen, blogien kirjoittamiseen, kaikkeen tämmöiseen, arvon jakamiseen. Ja sitten toi viiden vuoden, toi saattaa olla vähän tiukka aikataulu, koska, koska tavoitteet on suuria, niin mun intohimo ja se, minkä mä haluan saavuttaa jossain kohtaan, niin mä haluan että minä omistan Suomen suurimman nettimedian. Ja, ja totta, tämä ei välttämättä tuo ole niin yksi iso toimija, niin kuin Sanoma tai, tai Alma-media, vaan semmoinen, että se mun verkosto netissä kattaa Suomen eniten ihmisiä. Ja tämä ei sen takia, että mä saan sanoa, että, että mä omistan Suomen suurimman nettimedian, vaan sen, että mä haluan muuttaa tässä maassa sen, että sit kun mä tavoitan eniten suomalaisia, niin mä voin tarjota vain ainoastaan positiivisia ja kannustavia uutisia ihmisille. Koska mä, mä oon huomannut, että mitä enemmän uutisia seuraa, niin sen enemmän se myrkyttää omaa mieltä. Niin, niin totta, mä haluaisin kääntää tämän systeemin niin, että Facebook ja, ja tota, uutissivustot tarjoaisivat ainoastaan vain positiivisia uutisia. Kyllä. Ja tuossa tota, on taas yksi ihan konkreettinen vinkki siihen, kun moni aina sanoo, että ei ole oikein aikaa tai ei oikein ehdi tekemään jotain. Niin, niin siinä oikeasti... Tosi tärkeä vinkki se, että kääntää vaan kaikki uutis, uutiset pois koska ne on, ne on, niin kuin sanoit, niin ne on yleensä aika negatiivissävysteisiä ja ihmiset kyllä pärjää tosi hyvin ilman niitä negatiivisia uutisia, joita ympäri maailmaa koko ajan tapahtuu. Ja sitten ehkä, jos on pakko seurata, niin, niin sanotaan, että kerran viikossa ottaa semmoisen kokonaisvaltaisen lyhyehkön katsauksen 15 minuutin katsauksessa siihen, mitä on viikon aikana tapahtunut ja mikä, mitä ehkä on odotettavissa seuraavalla viikolla, niin, niin sillä, sillä kyllä pärjää, että ei se maailma lopeta toimimista sillä välillä, vaikka ihan jokasta lähetystä seuraisikaan. Se on ihan totta ja, ja tota, tämä tietysti, mä en muista tuliko tuossa neljän tunnin työviikossa just, just tämä pointti, mutta, mutta se, että tämä voi testata, että miten merkittäviä ne uutiset on, kun Kysy tota, joltain tutulta, että hei, mitä, mitä toissa päivänä oli uutisissa? Et mitä tärkeää siellä oli? Ja sit, sit kuuntelee, että montako uutista sieltä tulee, niin se on yllättävän pieni luku, mikä niistä jää mieleen. Sit. Kyllä. Eli yhtä päivää pidemmälle harvoin se uutiskynnys ylittyy niin kuin aivan oikeasti. Kyllä. Tästä tulikin oikein oikein hyvä asin siltä, tykkää käyttää sitä termiä tosi paljon näissä mun podcasteissa, niin, niin tota, näihin kirjoihin ja erilaisiin lähteisiin. Eli sä mainitsit jo kaksi hyvää tota, noin, niin, niin kuin hakukoneoptimointiin ja haku, hakukonemarkkinointiin liittyvää lähdettä, jotka laitetaan tähän jakson yhteyteen ilmi linkkeineen. Nyt mainitsit sitten Tim Ferrisin tämän klassikoksi muodostuneen neljän tunnin työviikon, joka on myös useassa jaksossa tullut mainittua. Niin löytyisiköhän näiden, näiden tota, noin, lisäksi jotain, nettisivustoja tai kirjoja tai, tai verkkokursseja, podcasteja, jotain vastaavia lähteitä, joita sä suosittelisit kuuntelijoille? Joo, löytyy ilman muuta. Ja, ja tota, tämän verkoston vapauteen lisäksi, niin, niin <lacht> no, podcast-puolella, niin se oikeastaan tämä ideologia, mitä mä ajattelin just niin kerrankin, että et nopeasti kyllä voi oppia, että miten rahaa tehdään, mutta se seuraava oppiläksy on se, että miten se rahaa pystytään säilyttämään ja sitä, ja sitä niin kasvattaa, että et se vapaus ja, ja paikkariippumattomuus on mahdollista myös jatkossa, niin just tämä Robert Kiosakin podcast Rich Dad Radio, niin mun mielestä se on erittäin hyvä. Siellä puhutaan paljon rahasta, yrittäjyydestä, siellä on kryptovaluutoista puhuttu tosi laajasti, ja siellä on aina vieraina niin sen alan huippuosaajia, eli, eli siinä ei tarvitse kovin tiukkaan niin tai ainakaan itseajaa, lähdekritiittiä te sen puolesta, vaan luotan, että Robert Kiosaki osaa valita hänen vieraat sen mukaan, että niistä on tosi paljon arvoa. Ja sitten toinen, mikä ehkä vähän harvinaisempi, tai ei moni välttämättä tiedä Suomessa, niin on tämmöinen kuin For the Love of Money ja Chris Harder on tämän podcastin pitäjä Mä itse asiassa ton Spotifyn kautta vahingossa törmäsin, kun mä etsin jotain motivaatiomusiikkia joskus ja aloin kuuntelemaan, niin Hänellä on tosi hyviä vinkkejä niin kuin yleisesti rahaan ja just semmoiseen yrittäjyyteen liittyen, jossa annetaan ensin paljon enemmän ja sitä vastaan sitten saadaan, saadaan tota rahaa ja, ja, ja tuota menestystä. Noin podcasteista sitten, no kirjoista aika paljon tulee just audiokirjoina kirjoina kuunneltua, koska aika paljon liikun, että on sitten kuulokkeet päässä ja kuuntelen kirjaa ja silleen, niin nyt mikä tällä hetkellä on, tai, sain, tai kuuntelin valmiiksi, niin on tämmöinen kuin one thing. Ja tämä osuu tosi hyvin mulle itselle, koska mulla on se, se aina, että mä innostun tosi monesta asiasta ja haluan aloittaa tosi monta asiaa yhtä aikaa, niin tuossa on ollut jo tosi, tosi hyvää asiaa siihen, että miten keskittämällä keskittämällä fokuksen yhteen asiaan ja miten se kannattaa tehdä, niin se kasvaa paljon nopeammin kuin osaa ehkä odottaa. Niin se kirjapuolelta. Ja sitten vielä verkkokursseista yksi tähän teemaan sopiva, että jos, jos on kiinnostunut tekemään liiketoimintaa netissä, mahdollisesti vaikka affiliate-sivua tai tämmöistä, niin semmonen nettisivu kuin sixfigureink.com. niin siellä on tosi hyvä verkkokurssi. Mä itse Tunnen tämän digin, olen pari kertaa Bangkokissa käynyt, moikkaa häntä. Ja tota, hän, hän on rakentanut tosi isoja nettibisneksiä ja opettaa, opettaa sen niin alusta loppuun, miten, miten voi ansaita rahaa netissä. Niin Tämmöiset vinkit tässä. No niin, aivan loistavia lähteitä. Et siinä oli tuttuja podcasteja ja tuttuja kirjoja ja sitten oli vähän uusia, uusiakin tuttavuuksia ja toivottavasti myös kuuntelijoille, koska aina kun kysyy tämän kysymyksen, niin. Hyvin useasti sieltä tulee se joku, joku tietty juttu, mitä ei ole kuullut aiemmin ja se voi olla sit se, se One Thing, niin kuin Ville mainitsi, todella loistava kirja, joka sitten auttaa sua, sun sun niin sinne onnistumiseen ja sun, siihen, sun omaan elämään tavallaan. Ja suosittelen tota The One Thing kirjaa ehdottomasti, just, että Gary Kellerin kirjoittama kirja ja heiltä löytyy itse asiassa myös podcasti, jota pitää sitten tota Gary Kellerin sijaan, olisiko ollut yrityksen varatoimitusjohtaja tai varapresidentti, niin kuin Jenkkilässä tupataan sanomaan, niin, niin niistä kyllä saa sen, just sen fokuksen, että miten se, miten se kaikki tavallaan muuttuu, kun sä jätätkin ne kaikki muut, ja keskitytkin siihen yhteen, joka on se sun juttu, niin yhtäkkiä se kaikki on niin selvää. Eli tosi, tosi mahtavia lähteitä ja hyviä vinkkejä kaikille, kaikille kuuntelijoille. Sitten tota noin, niin, ö, on tainnut tämänkin kysymyksen kysyä jokaisessa haastattelussa. suomi täytti sata vuotta tuossa Muutama kuukausi takaperin viime vuoden loppupuolella, <lipäät> niin tota, mitä sinä, Ville Kinanen, ajattelet satavuotiaasta Suomesta? Joo, minun mielestäni siis, tota, mahtava asua Suomessa. Täällä on tosi kaunis luonto ja, ja täällä on erittäin hyvät mahdollisuudet aloittaa nettiliiketoiminta. Ja esimerkiksi, jos, jos satut ole opiskelija tällä hetkellä, niin... Mun suositus on ehdottomasti, että liiketoiminta kannattaa aloittaa silloin, kun sä oot opiskelijana ja silloin, kun sä saat vaikka opintotukea, että sä oot niin kuin, tuota, tosi semmoisella niin kuin vakaalla pohjalla. Ja, ja sitten koulussa kuitenkin se opiskelutahti on niin hidasta, että siinä aina välissä ehtii tekemään omia bisneksiäkin. Niin Tämä on yksi, yksi erinomainen puoli Suomessa. Ja, sitten, ja tuota, vaikka Suomi on jo sata vuotta, niin syksyn pimeys ei ole vielä hävinnyt minnekään. Eli, eli tota, se on ehkä ainut semmoinen varjopuoli, mikä tulee, ja, ja sen takia aina on hyvä olla paikka että voi lokaa ja marraskuun olla tota, ehkä joulukuutakin vähän niin jossain aurinkoisessa paikassa mielellään vähän lämpimämmässä. Niin, Nämä on, on mun ajatukset Suomesta, että et, tota, kymmenen kuukautta vuodesta tämä on loistava paikka, mutta sitten ne pari kuukautta, niin, jos haluaa pitää energiatasot ylhäällä, niin olisi, olisi hyvä päästä jonnekin muualle. Kyllä, hyvin tällainen niin kuin suomalaistyyppinen demokraattinen vastaus, eli tavallaan haitsen hyvän ja sitten hait ehkä vähän sitä parannettavaa puolta, joka valitettavasti ei todennäköisesti tule muuttumaan, niin tota silloin kun se asia ei tule muuttumaan, niin sen joko hyväksyy, tai sitten tekee sen jotenkin eri tavalla. Ja toi on tosi hyvä, hyvä vinkki, että jos mahdollisuus on se syksy, syksyllä käydä lataamassa akkuja, niin, niin se on toki, toki hieno asia. Valitettavasti ehkä ihan kaikkea sitä voi tehdä, ainakaan, ainakaan jos ei ole valmis sit muuttamaan jotain elämässään. Mutta siihen suuntaan, varsinkin tämän podcastin avustuksella ja, ja verkostovapauteen teemalla, niin siihen suuntaan pyritään ihmisten elämiä muuttamaan, muuttamaan kyllä. Ja tota, tässä ihan haastattelu loppuu kohti, ollaan nyt taas kerran menossa ja viemässä, niin tota Olet jakanut tosi paljon hyviä teoreettisia ja konkreettisia vinkkejä, niin nostaa jonkun The One Thing teeman mukaisesti, eli jonkun yhden isomman, isoimman teeman niin esille tähän haastattelun loppuun, jotka kuuntelijat voivat viedä mukana? Joo, pistit aika pahan, kun mulla on <laughs> kaksi asiaa mielessä. Niin tuota, on, mietin, voidaan miten, tehdä poikkeus. <laughs> että saanko mä yhdistettyä nämä yhteen, mutta, mutta tota, no ehkä se... Se liittyy tuohon, että kun alkuun sitä haluaa tavoitella helposti, nopeasti, paljon, niin se, että oppii tykkäämään siitä, että asiat on vaikeita, epäonnistumisia tulee jatkuvasti, koska ne vaikeudet ja epäonnistumiset, niin ne kertoo vain yhdestä asiasta, ja ne kertoo siitä, että jotain suurta positiivista on siinä aivan niiden takana. Ja se on oikeastaan se, mikä, mikä nyt tuntuu tällä hetkellä, mikä vie mua itseä kaikkeen. Niin eniten eteenpäin. Et Tämä kuulostaa taas ehkä teorialta, mutta, mutta, tota, mutta mulla se on nyt juurtunut eteenpäin. Et mä oike, oikeastaan, tai niin mun, mun sisälle juurtunut, mä odotan niitä epäonnistumisia, niitä vaikeita hetkiä, koska mä tiedän, että sit kun ne selätetään, niin sitten taas ollaan yksi steppi pidemmällä tässä yrittäjyydessä ja, ja tota, opitan elämästä siinä matkalla kanssa. Kyllä. Ja se on niin kuin oikeastaan se on se välttämätön juttu, mikä pitää yrittäjänä sietää. Vaikka se tulisi muualla, muissakin elä, niin kuin palkansaajien elämässä vastaan, niin varsinkin yrittäjyydessä, niin, niin niitä epäonnistumisia tulee. Ja sitten kun se oma suhtautuminen niihin on kunnossa, ja just toi asenne ratkaisee aina, mentaliteetti, niin, niin tota, sitten ei, ei anna minkään enää pidätellä, vaan sitten suuntaa rohkeasti eteenpäin, ottaa epäonnistumista vastaan, korjaa tilanteen ja jatkaa eteenpäin, niin sit, siinä on ihan varmasti se oikea suuntima niin kuin sinne menestystä kohti. Kyllä. Ja tuossa jos to oli one thing siihen niin teoreettiseen puoleen, <tos> <tos> niin one thing käytännölliseen puoleen <tos> no niin. on se, että et, tota, mihin mä itse asiassa olen Kantabän kautta oppinut tämän parinkin kertaan. Eli se, että et, et valitse semmoinen ala, missä toimit, jossa on riittävästi kysyntää. Et se on huomattavasti helpompaa voittaa niin kun se pieni osuus semmoiselta alalta, missä on paljon tarjolla, kuin se, että keksit jotain ihan täysin uutta ja yrität päätä hakata seinään sen kanssa, että saat ihmiset oppimaan, että tätä uutta kannattaa käyttää. Tai, tai tota. et, et mä oon parin kertaan törmännyt just siihen, että kun se markkina on vaan ollut liian pieni, ja siinä ei pysty tekemään riittävän hyvää, hyvää tota bisnestä, niin mieluummin ottaa sen alan, millä on enemmän kilpailua, opiskelee ja taistelee sen vähän aikaa, että pääsee sinne kilpailutilanteessa siihen hyvään, hyvään asemaan, ja sen jälkeen niin kuin ovet aukeaa tulevaisuuteen. Aivan loistava, loistava viimeinen käytännön vinkki, joka oli nyt jaettu kahteen teoriaan ja käytäntöön, joka mukailee hienosti tätä meidän, meidän koko haastattelua, ja ylipäätään oikeastaan... Niin koko, koko, bisnestä, koko elämä, Kyllä se teoria ja käytäntö aika hyvin sitten nivoutuu yhteen. Mutta tota ihan viimeisen kysymyksen myötä, niin mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun liiketoiminnasta? Mun liiketoiminnasta ja, ja itse asiassa mustakin löytää, kannattaa suunnata semmoiseen osoitteeseen, kuin hakukonekeisari.fi kautta blogi. Ja se on tiettävästi Suomen paras hakukoneoptimoinnin blogi tällä hetkellä. Ja tota mulla on siellä tarkoitus tosissaan tuoda tosi paljon, semmoisia vinkkejä, mistä ei välttämättä muut puhu Suomessa, ja, ja tota, tota, että sä pääset niinku itse asioissa eteenpäin. Et ne, ne blogikirjoitukset ei ole semmoisia yleispäteviä, että et, tota, et tässä on nämä vinkit, mutta en kerro, miten näitä tehdään, että et täytyy ostaa meiltä palveluita, vaan kun meidän ideologia on se, että me halutaan auttaa niitä suomalaisia yrityksiä menestyä, niin meille käy täysin hyvin, että osa niistä tekee täysin itsenäisesti ne asiat, niin siellä, siellä on painavaa asiaa hakukoneoptimoinnista ja sitten mut löytää Facebookista tai LinkedInistä ihan nimellä Ville No niin haluaa aivan. tulla rupattelemaan ihan mielellään vastaalle viesteihin, että jos, jos vaan kiinnostaa kysyä jotain aiheeseen tai, tai hakukoneoptimointiin tai yrittäjyyteen liittyen. Kyllä, aivan varmasti. Kuuntelijat ottavat, ottavat tästä Villeen pyynnöstä äh, tota, vastaan ja, ja lähtevät nyt kaikki täyttämään hänen inboxiaan <gül> välittömästi jakson julkaisun jälkeen. Ehkä ei kuitenkaan täyttämään, mutta toki tosi hienoa, että otat vastaan kysymykseen Oot ja olet avoin ja lähestyttävä asian osalta. Eli, eli Ville ihan selkeästi mukailee kaikkea, mitä hän on tässä jaksossa meille, meille tota, jakanut ja kertonut. Eli tosi iso kiitos Villekin ainen sulle, että että tota, päätipähtiä mukaan tähän verkostavapauteen podcasti haastatteluun ja, ja oikein paljon niin kuin menestyksellistä kevään jatkoa tota, hakukoneen hakukone markkinoinnin ja ylipäätään yrittäjyyden parissa. Kiitos paljon, oli tosi mahtava olla täällä ja, ja tota, menestystä myös, myös tota verkostavapauteen podcastin kanssa ja voit olla varma, että mä tuun tästä mainitsemaan monessakin lähteessä sitten tämän jälkeen. Kiitos tosi paljon haastattelusta, moi moi.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 On vain neljä polkua elännön ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.